Aipatu ditugu beraz irua administrazioak EAAE, ea ea, Nafarroko foroherkidegoa eta beraz elkargoa bada funtsezko desberdintasun bat egualdeko biak beraz Espainiako legediata konstituzioaren menpe direla eh, mm. emengo aipage euskal egikoa frantzearen menpe eta hor badira oina des, desberdintasunak konstituziotik beretik Bai, bai eh, ahlori ezaguna da azkenean E, azterketa hori egitean, e, ideia interesagiri bat ateratzen zen zen e, askotan aipatu izanda ez da bat ere bat ba eraita e, ofizialtasunaren e, printzipio hori badela hizkuntza eskubideak oinak e, aitortuak direla eta ba, hori posible dela ba, beste sistema konstituzional bat baita e, ofizialtasun hori onartzen duena eta ba, Frantzian konstituzioak hori uh, debekatzen du bakarrik frantsesa uh, babeen duela eta bigarren artikulu famatu hori berdintasson printzipioaren izenean ere ba, bideaainitz uh, moztu zirela euskara bezalako beste hizkuntzak ezagutzeko eta pixkat ahlo hori biziki ezaguna zen, baina uh, ikezketa hontan uh, atera zen uh, ideia bat zen, uh, Hori ola izanik ere, ez egoaldean eta iparaldean erabat uh, lege di dezberdinak direla, hori askotan entzuten dukuna Badela hizkuntza eh, politiketan, edo neugrietan, euskararen aldeko neugrietan, badela elburu amankomun bat, noski bere nago durekin, baina elburu amankomun bat ateratzen dena da Euskararen bizi behitzea, segurtatzea, denek egiten dute, ba, Euskara iztunko buruak ego behar direla, e, bizi behitu behar dela, behar dela transmititu eta erabili, eta beraz, ba, ikuspegi biziki juridiko batetik, bazen bitxikeria bat. Ez, nola da posible e, pasatzen dugularik egun osoa eganez direla bi konstituzio hain dezberdin, Euskararekiko, batek baztegtzen duena, era erabat bere estatusa eta besteak babesten duena, nola da posible, elberua, elburua mankomun bat izaiti eta, bizaz, oztik ateradira galderak eta gogoetak nire lanean. Gogoeten ahtean, e, gada ipatzen alda, eskubideen, edo hizkuntza eskubideen e, zera hori, ideia hori, Behar da ez dela aplikatzenal berdin, ego euskal legian, ipar euskal legian, eta aipatzen dira ikizkontza eskubideak, pertsonari lotuak direne eskubideak dira? Bai, bai, hori da, uh, bon, nolabaita jaitekotan, hainitzetan legedia ikustearen bi, bat dira bi eremu nun, uh, ego alde eta ipar jalaaren sekulako haustura bat, eta frantxas ikuspegi batetik, ba, gaindie sinadena austura bat da alde batetik hizkuntza eskubideen gainan ba konstituzioan eta frantsiakoko uh, tribunal aukitegi konstituzionalak uh, ba erabateko esezkoa erifusa eta betoa emanzion ma ba, frantsesa istunak ez diren bestei beraz euskaristunei pejtoi istunei eskubideak orain on hartzea barkatu Eta Egoaldeko sistema eta Espainiako sistema be, justuki hortan hori da nagusiki da pertsonek hizkuntza eh, ikasteko eta erabil, erabiltzeko eskubidea dutela eta beraz hori gero garatzen da hori erabat betatua da iparalde honetan mm -hmm. eta badapestetik zeberintasun bat da ofizialtasun printzipioan ba, uh, Egoaldean Euskarak estatus ofizial bat du eta uh, iparaldean ez du bat ere eta orduan ba, hori ikusi za, gogo eta zen, e, ba alde batetik badira muga oiek, baina bada borondate komun bat Euskararen alde eragiteko, ze tresna, ze bide atxemaiten alditugu guk Uh, be nolabait jaiteko Franzes legedia garatzeko eta ba, beto horiek gainditzeko beste hirugarren bide baten bidez hori da piskatela burtzeko gogoeta. Eta lan ohtamela sitenduzu proposamen bat uh, litzatekena aitzinatzeko bainan konstituzioa bera unkitu gabe. Bai, zazkenean egiten dugularik uh, konstatazio horia eh, janez be bai behara egia da badela euskalaren alde egiteko uh, Boronatea manko mumu bat, baina sinplikia uh, jaiteko, eh? ego aldean badute ofizialtasuna eta badira hizkuntza eskubideak ipar aldean ez. Badira bi aukera edo erraiten duzu eta euskalgintzak egiten duen zara eta aldarik bezala oso egukia iduritzen zaidana da itea, be guk ere behar dugu ofizialtasuna eta behar ditugu ezkuntza eskubideak ezagutu bon, hori alda aldapista bat. Bigarren pista bat da, erraitea, piskatenik hartu dudan kasketatik, erjanez, ikerlaritik. Bon, ofizialtasuna eta hizkuntza eskubideak behar dira aldakikatu, baina gaur hori bizikin ekesa da e, juridiko kilohtzea, eraz, pentsatu ote daiteke beste bide bat, e, ba, konstituzioa aldatu gabe, Gure Euskararen aldeko neugriak gehiago babesteko edo. Olako lege babes bat emaiteko eta hor, pista batzuk uh, ba, proposatzen ditut. Zada politika publikoak mahtian ezagutzen uh, direlarik, beste manera batez uh, argudiatzeko horien uh, plantan ezagutzea, hori da, piskat? Bai, hori da. Da, espiritua da, ofet, uh, nola jaiteko momentu batez egiten konstatazioa jaitea... Uh, Frantziako legediarekin, konstituzioarekin eta bon, legeprinzipioekin, biziki laburpie erraiteko, gaur egun iparaldean, Euskalaren alde eh, emaiten diren neujiak, ilegalak dira. Biziki, eh, seematikoki, eh, bizkatek exageraziorat joan ez. Hor duan, nola egindezak egu, ba gaur egun egiten dena babesteko juridikoki, Jakinez, ofizialtasun eta hizkuntza eskubideak bizikinek ez lortuko direla eta hor ba pista batzuk proposatzen ditut konkretoki eraiteko da konstituzioaren 75 baja bat artikulua garatzea artikulu hori da Frantzian deitzen dituzten eskualde hizkuntzak ezagutzen dituen, ez edo behme bai, ezagupen bat emaiten dien artikulu hori garatzea eta nolabait ere hori e, ba, garatzea neuhi ba, behar batzuk atxe maiteko eta laburtzeko e, ahazonamendua egiten dudana da ados eskubiderik e, ezin da aldarikatu gaur egungo mariko juridiko frantzesan. Ba, Egin dezagun alerantzizkoa eskubiderik ados ez da izanen, baina e, inpozaditzagun BTB arrak nola baite jaiteko, administrazioai, botere publikoai, e, inpozadi ezagun euskararen aldekon eurriak arditzatela. Hala, hori da adibidez, ba, pista bat lantzen dena. Mm -hmm. Miraz, uh, proposamena zuk, hor egiten duzu, proposamen hori gauzatzeko edo ondorioak izaiteko zer zer haitzin ikusten duzu? Bon, beha, adibes proposamen horiek garatzeko, nik egiten dudana da, beha, juridikokin, beha duzu, eh, konstituzioan den artikulu batek, askotan, konstituzioan diren artikuluak, aski orokohak dira, eh, idatziak dira, manera orokoh batez, eta haiek beren eragina izan dezaten edo beren efektuak uh, soht ditzaten, behar dira uh, garatu eta garatzeko legeak uh, hartu behar dira. Eta hori nik reiten dudana da. Ba. Uh, legeak alda ditzagun, hart ditzagun administrazio mailan edo lege mailan, ba, garatzeko tokiko hizkuntza konartzen dituen artikulu hori orain arte biziki gutxi egin dena eta ba nik proposatzen dudan bidean ana urratsake maiteko Uh, hori da bide bat eta aztertzen den bigarren bide bat da ere bai, eta hor sartzen ditut, egiten dut analisi bat baipa euskalegian diren problematikena uh, adibidez ba, murgiltze ere dua uh, ezagutu ote dezakegu babestu ote dezakegu lege mailan ikustetut dut bai ez, garatu behar da maiten ditut proposamenak uh, zerbitzu publikoetan izan haurtzaindegi uzaleku uh, eta beste euskararen erabilpena uh, sustatu ote ezak egu, ara, proposamen batzuk egiten ditut uh, bide horretatik, eta beste bide bat ere uh, garatzea proposatzen dut, pixkati bera euskalegian uh, gogoetak eta ezta baitak dituenak eta experimentazioarenak, experimentazio mm -hmm. printzipioarenak, eta egen hor bat dira mekanismo konstituzional batzuk, eta egiten dut, ba, balia dezagun tresna hori, ba, experimentazio bidez, Neuji batzuk uh, plantan emaiteko edo segurtasun mate emaiteko gaujegun egiten diren gauzai eta gero, ba, uh, nola baita geiteko, uh, sekuritzatzeko eta bermatzeko uh, nire ustez behintzat. Uh, Ipar Euskalegian, Euskalaren uh, bizi behitzearen alde, agertzen ari den borondate uh, komun, haman komun hori. Uh, mm -hmm. Probosanena, haute txene esku orain hori hori ba, buruta nahitzea? Bai, bai era bat hori uh, da utxien esku da, horregatik uh, ba, ere uh, pixka uh, paradoksala izantzen baina. Uh, ene proposen ohiek uh, lehenen pertsonan... Uh, pixkat lantzeko, paradai zan nuen ba, parlamentari batzuekin lan eginez, polmolak bertainakoarekin adibidez, eta autetxien eskuda ere experimentazio printzipioarena, badakit euskal elkargoan batzuk eramaiteko asmoa dutela eugiburuz, beraz hor oh, badakit bai, ba euskal gintzako kideek, konfederazioan, kontseiluan, eta abar, eta abar, aekan, sehaskan, eta abar, bon, konfederazioko kidegu zien artean, e, ba, badirela gogoetak, proposamenak, beraz, hor, e, izanen da lan handi bat, hori e, ba, lortzeko bon, ez da bat ere seketu bat, lege babesaren aldarikapena aspaldikoa daipar euskal beraz, hor, badalan bat egiteko, Edo Parizean parlamentu mailan, edo Lujaldean, Lujaldeko hau ditxiekin, esperimentazio prinsipio hori plantan emaiteko. Zure tesia irakur daiteke? Bai, eh, orain goz, eh, bon, duara gutxi eh, defendatudut, beraz, hori eh, okay. eh, gira lanketan, eh, burbilkatzeko, imkimatua izan dadina, eta gero bestela, e, ba, tesi ez, horren e, nik ez da publikatu, eraz, publikatuak ez diren tesiak irakurtzeko bada parada, hor tarako, e, behar da, Baionako Unibertsitateko liburutegiarekin ahemenetan txartu, eta hor, librutegiak badu bere alea, eta hor, irakurtzeko parada bada, jakinez, asmoa dela, Ja, aukten edo hengurtean, aukten ungiritzateke uh, publikatua eta imprimatua izan dati. Edirki, heneritz uh, zabaleta, miliesker, eta vibazu. Miliesker, bai. <laughs> bestal dibatakte. Bai, ade, bestal dibatakte.